mi familje ti mbi shokët dhe të gjitha ta që i ndjekin këtë rukë të rindinë në fund të kësaj bote. Të ndërru e lozër, jorëllë herë kemi pasë rastin që të dëgjojmë porosi dhe thënjët e njërët menqër. Dhe kemi thënë se pa dyshim porosit dhe thënjët e njërët menqër për neve janë unëzime të rëndësishme. Nga se nështë Kras asaj që bërojnë nga njerës të të shmuar për menqëri dhe urësi, ato gjithashtu edhe karakterizuar me përvoja që njësë njerës kemi nevoj për to. Ndërës sot do të përmendin një thënje, një fjall, e që nuk ka qenë fjall e një njëri u të menqër, e asë e dy e tre, por ka qenë një thënje që ka qarkullu, Gjeneratë pas gjeneratë e në mesin njërët menqën Në mesin njërët urt Andaj shumë nga djetarët e kam përmendur se Të parët tonë të hershën Nga gjeneratë e parët e islamit Gjeneratë e arta, njërët e dishur Të dëshmuar për dëvëtëshmëri E kanë pas zanatë që Kër i kanë shkru njëri tjetërit Në këtë shkres të jenë të përfshira tri kshilat më dha. A thu valë për që fara ta kshiloshin me zvete. Dhe kemi cikë si këtu pikrishnë këtë vend se ne një si njërës kemi nevoj shumë të kshilohin me zvete. Nuk do të thë që njëriu me gabu e me kshilu, por mjaftën edhe rikujtimi si kshilë, nga se jemi njërës mundin me haru, ose mundëm i që mos ti kushtoj vëmendje një porosie të mirë. Kur na këshillon dikush, edhe në e rikujton atë informacion që realisht e kemi ditë, po na rikujton ose edhe ndosht që të ngrit nivelin e rëndësisë. Qase na e dim po si kushtoj vëmendje. Kur dikush na këshillon, pastaj pas shtohet edhe kujdesi dhe rëndësia e saj. Andaj para më ndoje kur një porosie që do ta thikë tash ka qenë Në shkresë ata e kanë sill mes vetes. Ka qenë një çakore e vazhdueshme që ata gjithmonë kanë porositur njëri tjetrin. Dhe nuk bëhet fjalë sikur të seca për 1, për 2, për 3, por bëhet fjalë për gjenerata. E që për nive këtu gjenerata pa dyshim janë gjenerat e artë të Islamit. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ata që erdhën pas tyre, edhe ata që erdhën pas tyre këtë rrugë. Me çfarë ata e porositin njëri një tjetrin? dhe gjëni që farë ata thonin, dhe tash kja porasie tyre e përcjelur shekull pas shekulli, generat pas generat e vijet dherë dhe të këne. Kanë thonë, me në amjila li akhira tihi, kefahu Allahu emra dunja. Kush punan dhe kush angazhojt për të regullu ahiret në ti vend uhtim në ti Allahu Jalla Wala in dihman dhe i mjafton ne punte donjos. E dyta që kan thënë është men asliha ma bainahu wa baina Allah aslih Allahu ma bainahu wa baina khalqi. Ai i cili i rregullon raportet me Zotin dhe me sallahut, i rregullon Allahu aty raportet me Zotin dhe me njerëzit e tjerë. De porosia e tretë që kan thënë ka qen Men aslëha sërira të hu Aslëha Allahu alanijëtë hu A i cili e regulon të brendshme ti I e regulonë Allahu të jashtëmën dhe pominë ti Këtu e në triksilat e ndërozët të slat Edhe vetë në Aspektin e jashtëm janë të qarta Nuk ka nevoj për shumë komend Mirë po, dëshërë që Këto fjallë të arta, këta margaritarë të i shoqëra dhe me disa së qërime që shpesë i bënë ende më të qartë të më të kuptushme E para ishte kush e kush angazhohë dhe kush punën për ahiret në ti I mjaftën Allahu për punë të dë dunjasë të ti Qëka nëmë kuptan kjo Të ndërlazën njerëzit Jorë rolhere Din që të jamaj njerës anë shumë në logaritë të anës tjetër Domthon, gjejmë njerëz të cilët janë shumë të angazhuar, lodhen japin shumë, punojnë shumë për këtë dunë, duke harruar të rsisht ahiretën. Punojnë dhe angazhohen dhe lodhen, duke mos pas, a, duke mos pas as gëpara syve tyre të pas këtij bote. Po thuajse këtu do të mbeten për gjithmonë. Po thuajse nuk ka vdekje, po thuajse nuk ka shkuare, po duan, po thuajse nuk ka udhim e kështu me radhë. Ndo është a disa dhe tjerë janë në kufirën tjetët e skajshëm, të, të cilët duke me nduar se preukupim me ahiret është i kërkuar praktisin këtë dunja. Nuk punën, nuk angazhohet, nuk përpjeket, duke thënë se zotin e qanë, zotin e ndihman e kështu më ratën. Por nuk e jap mundin as lodhën e duhet për këtë dunja. Dhe kja është, pa dushim, aja e skajshme a tjetët që nuk duhet mëslimani me shku atje. E cilë është mesatarja, dhe mesatarja është gjithë më në kërkuar në finë tunë, është që njëriju të punën edhe për këtë botë edhe për botën tjetër. Në qëfar më njura. Filimisht duke përcaktuar prioritete. Tash, ka orë kohë e gjumasë, edhe pa dushim se gjithë do koshë për juve që keni orë këtu me falë gjumonë, diçkan nga punë të juaja keni ilonë mongu atje pa dëshim se mështë ishtë ardhë gjumëa, shumë nga jo kështë me qenë dhe një punë të e kry, dhe një shërbim të kebër e, e kështë të më radhë. Dëmëron, kështë e me kondi kushtë di kondi. Dhe praktisja tërë kësaj, për me ardhë në gjumëa, është një shenjë se ne kemi prietit një të në tonë. Dëmëron, thira zani, një du të me kondë gjami. Apo, vije Ramazani du të me gjëru. Pas kësa e, Allahu që ka thët, kërë falë gjëmaja? Fa idhaku dhjeti s-salatu Fa ndeshru fil ardhi Wa ptëgu min fadlillah Kur të falë gjëmaja Shë ka, Allahu thët, wa idhaku dhjeti s-salat Kur të përfundan namazë Nuk thëtë Allah që lewala Vajdhani me namazë Nuk thëtë është vajdhani me adhërim tjetër Mirë pa që farë thëtë? Fa ndeshru fil ardhi Allahu thëtë, shpërndan me për tokë Eksni, dhe kërkani begatit Allah Për këtë arsujë të, nëzër, nëjë si muslimani kemë për obligim që, nëse dëshëm që Allahu në ndihman, në përkra, në mjaftan në të lashtë të dunjas, atëre duhet angazhim me iman për ahirat, për botën të të të tërë. Të. Shikujm se, a i kemi kry obligime tona që janë të kërkuvara për të vazhdovë të thimin e më të tjeshëm. Nga se, në në këtë dunja, mbledhim dhe marrim për të e ahiret ia skujt nuk ia pat fal. Mirpo është mbi bazën e angazhimit dhe punëve. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam lëgoj angazhohej falaj kohë të gjatë edhe pse dije se Allah xhalleu wala e kishte kursyer nga mëkatet, e kishte ruetur nga mëkatet. Po atë eventualisht ndonjë të vogël shim që kishte pas mundësi me bëja kishte fal Allah xhalleu wala. Megjithatë, angazhohej, përpjeke, mundohej për t'na treguar se Ahireti kërkan lodhje, kërkan pun, kërkan angazhim. Dhe njerëzit, sot njët në përdit shme, shumë më tepër e kanë brengë këtë dunja se botën tjetër. Nuk ka të kje që dhe duhet njëri u më angazhu për këtë botë, duhet në punu. Mirë po, sikur që kujdesimi për këtë botë, ja kemi dertin, kalkulojmë për këtë dunja, a kalkuleme dhe për botën tjetër, Si kaç ka, ka thënë nga dietarët e Yahya Ibni Muad? Kaqen Hoxhima dietari i njohur ka thënë, nëse njerëzit do t'i ruashesh, do t', t kujdesesh për botën tëtë, nëse njerëzit do t'i do t'i ruashin zjarmit të xehnemit mos mbaronta, sikur që kujdesen për funzimin këtë botë, kishin më shpëtuar ata. O njerëz më angazhu me pas dart, për shkak të çdo njerëri kur përshamull ka të hyret pa mjaftushme, dhe e shese ndroshta të hyret e arshme janë mës një kohet caktuar, e shese do tjetë një zëbrastir e rezikshme, do, e pa mbuluar me të hyra, me qëka me mbulu, për i ka, e kap gojle, e kap bringa, a kalkulant qëshme a bo, qëshme a bo një pun, o, nash, ja është a punë dhe si e ki për me mujt me fitu, pse, normal në kjo pun, nga se edhe se do të vinë hargjime, nuk i me qëka me mbulu, Domethën ja ban gajën kësaj dunjoje. Normali që pun. Mirë, nëse na fillojnë me kalkulime, thonë që ne kam të hyra me namaz, po s'dia këtu a mjaftojnë më shtu, Allah po kërkon më tepër, a shndrohet edhe ahiretin e gajën apo jo? Et çikë është kjo këshilla po? Andaj, takimi pak modert edhe botën tjetër. Jo vetëm djersh që kan se si me imbulu nevojet edhe kërkesat e kësaj bote, doras botën tjetër ja bojmë dyqysh. Na fal Zoti e këkështë i thotë zbankë së me shku të zoti. Nuk banë me shku me hajtë se botë mirë, ja, ja. Pëse s'pëllur në këtë dunja hajtë se botë mirë? Pa përmonohësh, shumë mirë përja banë, atër edhe në botën tjetër. Prandaj, duhet që besimtari ta këtë të qartë, se nuk ka ardhë në këtë dunja veç për këtë dunja. Mi pës ka ardhë në këtë dunja veç për botën tjetër, ka ardhë për të dyjatë. Prandaj Allah, në obligon që të angazhohemi. Mirpo, nëse ne iku sot vëmendje ahiretit, punojmë për ahiret, e kemi dart kur dalim për Allah, çka kemi thon për këtë fjalë, e çka kemi thon për këtë fitim, e çka kemi thon për këtë vepër, a jena të pasur se duhet apo jena fukara për ahiret? A ki mjaft, a duhet më shtuha alamë, më bë mua tepër eksemerad? Kjo breng nëse ekziston tek besimtari, Zoti xhellahu ora ia ja beqaj atë punë të dunjës. Për shembull tendror vëzër Kur thira zani i gjumas, besimtarit duhet me mbyllë duqanin, marrë me falë gjumon, kështu ka thonë zotë i gjëlle gjëlelu, mi pasan njerës thonë, unë e kësha mbyllë, mi pas fitimi, këm humbje pas taj e kështu më ratë, ne i themi se mëse matë fitimin veç, me letra, sa po vine, sa po shkojnë, në po, mirë për matë fitimin me, tjera sene, nga se furnizimi allaud, letra, e laud nuk ka veshë letra, nga se furnizimi e laud gjëlle u alë ashtë Në rrahati an shndat an mersi an berachat janë shumë tjera. Por këtë arsye po na thotë që fjali ai i cili i kushton vëmendje ahiretit, edhe nëse nga njerë do të pak dunjon me elon, mos mendon se ka humbi dunjën, ja kompenzon Zoti dhe i jep shumë fishmate për se ti ke më fetuar atë kuraj, në ke më angazhuar për ahiret. Dhe kjo është mesatarja e kërkuar. Prandaj ne kemi me peshë këtë dunjë, do të ecim dikur sot, dikush nesër, dikush pas, nuk dimë kur do të ecim. Por e dim gjithsesi se për Allah do të dalim me veprat tona, me punën tona, me angazhimet tona. Për këtë arsye të ndërlovezë një det me një varrim pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Posa e varrosën të vdekurin, u tha të pranishmeve. Ata që ishin aty të pranishme thaa Limith lihadha fe e iddu. Për këtë ditë pregatitën i, bërgati, ndërso një ditë edhe një ditë me piti përgamberin, sallallahu sallam, i tha ojë ndërguar e allahot, kur është ditë a kja metit, kur komendodhë kja meti? Përgamberin, sallallahu sallam, nuk deshte me i thonë, që ka për të ndërson ty se ishte i sjedhë shumë, nga se që kanë, dhe realisht që ka të ndërson ty me kalendar, kur i bja një dit, Me, me, me, me, e kryjë kiametin, të s'ki me bo kiametin, zote që lëval e bon kur dhe nai. Mirë, po i adha një përgjigje praktike, i adha një mësim, kur a i pyti, kur është kiametin? Qfarë, tha pejga meri sasërën? Ma dhe e adet të lehar. Qfarë kje pregadit për atë dit? Te qka ki gati për atë dit? A i kje bo gati? Që ko të asho dimnin, njërës bon gati. Blen e si, blen e si, pëse pëse dimen? Apo? Blen drun, pëse blen drun Pse i duhet më pregadit, apo Ma djetë dhe disa perimet sa këtu mi i blejmë tash spet sa e ku edhi qëfar tjera Më pregadit, pse, pse nuk kanë dimën më na u gjetë Pregaditemi, apo Pregaditemi tash dhe me tesha I je këmë tesh të verës, i bim tesh të dinë, pse Po pregaditemi se tash në duhet më këtë dinë të duhet verës shkun tashmo Kemi kështë me mungë shkurta, i pëllëm dikën tjetër Apo pregaditemi Epo po mirë, pro Ti nesën nështë da kime A e ki të isha të gati, në kuptim dve prafet mira. A e ki të din, a e ki të gati që më koferi në udhëtimit atëm. Qikja është, nëse ti pregadit është dhe e ki të gati që më koferi në udhëtimit, pas taj punët e dunjo së tira, zote gjellewa të i të fillan e të i krynë që është duhet atëm. Kjo nuk do me thonë që njërë me praktisë, thash fillim, po mu angazhu. <coughs> Mirë po... Ma prioriteta, më përparësi, kjo më sparti, pastaj kjo, pastaj kjo, kështu më radhë. E dyta nga kjo këto këshilla tëarta është icella men aslahu ma bainahu wa baina Allah aslahu Allahu ma bainahu wa baina khalqihi. Ai thënë i rregullon raportet mes tij e me Allahut, ja rregullon Allahu raportet mes tij e mes njerëzve. Çka nuk kupton kjo? Të lutem mes ndër u dozar me knajë këtyr të njerëz të pamundshëm. S'ka njirin në dunjë që ka ardhur e që krijoi dunjën e ka dosh. S'ka kështu. Apo pejgambert e Allahut më të pastër, më të mirë s'ka pasur. Ka pasur Mesih, ka pasur Ziliqar, ka pasur njeri që i kanë armiqsu jo me drejt, me të padrejt. Mirë po ka pasur. Andaj, arsynim i njerëzit këtyr të njerëz me dash, sunarit ku synim. E mirë, e për shka pofret kje fjallë Me kënë pra me i pasë punë të mirë Me i pasë punë të mirë me familjen tonë Me akrebalokën tonë Me shëshin tonë Me njerës të mirë Me dashët tonë E kur ndodhë kja Kur bosh i dashën I respektumë Nëse i regulon raportit me stej me salat Njerës të ndërën dhezër Munonë në format të ndryshme Me fitu të dashënje njerësve Në qëpë me pa mje Njerës të ndërën çoft me fjalë, çoft duke duke u abo çefin njerëz vazhdimisht investojn kohë të gjatë çik dikush me dash, pas një investimi të gjatë, pas një lutje të gjatë me dash dikush që kanë duat. Ai njëri diku në herë si hap pllson në dëshirë, më shumë një herë. Një herë saqë pun. i punë e lën. Njerëz harrojnë. Do të sqë fjalë e art puna thot, kujdesu për raportit me Zotin, apo Zoti të drejtpërdrejt punën njerëz pasaj, bën njerëz me dash. Dë banë që fëmije jëtë mësë me harru mirësinë tone. Banë që me pasë punë të mira me grunë tonë në shtëpinë të ndërë. Me pasë me vladinë të tu punë të mira. Banë rë atinë shtëpikur, kur ka rë atinë raportet mestim dhe mestime së Allah qëllë dhe gjelallu hodë. Mirë pa, nësë njëri i rëndënë raportet dhe mestime së Allah, për shambullë, e, shambull, e banë një punë, se ka gale, ashtë Allah i knaxhë me ta së shknaxhë. Kërësura, unë me pun, e bo po, E thot një fjalë, po pa mënuar sa thuat kë fjalë, kë vepër, kë qendrim, kë angazhim që po e marr. A e kënaqë Allahu ose kënaqë Allahu? Yesë kokët golaj. Më rëndësish e atëra Allahu xhallahu ala von që as ti s'kam e kuptuar kënaqësinë. Allahin fat keq që si, ndodh. Ndodh komo sinjori edhe Allahut i ringati po ças prohet me një fëmijë që si kokë, po kjo është për ashtim. Në esencë, në esencë ai gjeni çelit. Ja kodrën Allah xhallahu ala E gjën Allahu me vëllat harët. E gjën Allahu me rahatish për vet. E gjën Allahu me rahatin jetë vet. Ka probleme, mirë po e ruan zoti nga ziliqart, e nga armiqitë shumë të, e ruan zoti gjëra të lëzëra. E ruan. Pse? Nga se ti po i ruan raport me shem me sallahu. Prandaj ka thon pejgamberi sallallahu alajhi thë Ibn Abbasit, Ibn Abbas kur djalë i vogël pejgamberit, po kur i ri, kur i vogël, e pejgamberi sallallahu alajhi, po i thot, "Ya ja, gulam, o djalë i ri, o djalë i mirë, Ehfazillah, yahfazuk. Ruja Allahun, trun Allahu ty. Ehfazillah fi r-raha, yahfazuk fi shidda. Ruja Allahun kur je shlir, kur je mir, trun Allahu kur je fatkeci. Don, ruja Zotë sa i dvin. Ti mundësh me ruaj të mirë sa dush, po ka situata kur njerëz sunt kën punë. Ka situata. Kur kur sunt kën punë, vaj Zotë xhellahu wala. Prandaj ta ndëroll porosia kësaj xherçëne, ti ruajmë ra post me Allahun xhellahu në fillim të çfarë sa në ndodhë përshamu të dojnë me e bon ndë një dhe, dhe për më caktuar e kësha bo po të një që athoj njerëzit apo? e ka gollit që ka athoj njerëzit e mirë, para se me tonë që ka athoj njerëzit apo thush që ka athoj njerëzit që kemë është parasija, kur që më shumë nëse Allah dhe gjemi knaqër bane njerëzë dhe thujo zotë i qarë një boft apo? nga se une nuk mujtë ashtonë një knaqë kësha pas që eft A rancësh më sht Allahu me ku i kënaqur. Nëse Allahu është i kënaqur, njeri i mirë ka më ku të kënaqur. Apo besimtar ka më ku të kënaqur, dashamir ka më ku të kënaqur, mish ka më ku të kënaqur. Pse? Qase kush nuk kënaqet me ato që Allahu kënaqet? Gjithkush, çdo njeri i mirë kënaqet me ato që Allahu kënaqet. Mir po. Nëse Allahu nuk e kënaq, vallahi dije edhe ata që ti kënaqesh për kusht, nesër s'ka më ku të kënaqesh, ka më të përbus. So i munu me i knaxë Mustafirët, ma të qka lasë është i knaxën, edhe në fundë e pëtë kanë shojtë. Ka unë je ja, boni, je ja, kjo mongo, mirë e që të e kështë lëma. Gjithë mundë betësh të kënjerëzit i pala vdruarë. Së të di njerëzit, kur? Andaj ndash me të di njerëzit në dreqë i raportët me Zonë Gjërlewala. Regulloj raportët me Allahën të barë e këtë talën. Nëse me te i regullojë raportët, Dijes Allah, Gjellona, Wallahi, kom e të bojt që me kun i dashun, e respektum, s'pa ku familjen tone, në mesin tonë, qëshin tone, kështë mërat. Përëndaj, ta kemi der dhe brengë botën tjetër, dhe ta kemi der dhe brengë kë. kënësinë Allahët, që pas taj kërë Allahën e knaxhëm, në knaxhën tjertë. Dhe e treta që, po duveq me e përmenë shkurë të mirë, përshka këse karë ku e zanit, kanë thënë, këta njerëz në këtë shkëmbim, kan Aslëha Allahu ala një jetë Kush e përmirësan të brandë shumë në ti Ja përmirësan Allah të jashtë në ti E qëka i bëjan kjo? Nëse ti e i kujtë dëllë shumë Kur je Largë syve të njerëzë Apo Për shamë njerë ju Ruat për gabimeve Kurë në vetëmi Ti e ru në vetëmi në tonë Ti ruash kër e veç vetë Kër s'kasut njerëzë Për hirë të zotë të ruash Allah o të ru në kur e në mesë në njerëzatë Të ru për pe gabimeve pelçimeve pe në. për sjitjeve këto mëno. Jesa për mëson branding ton, zembrën ton, peçkofit. Nëse ne e pastrojmë zembrën nga xhelozia, nga zilia, nga urrëtia, nga lakmia, këtu duhet të punojmë në të mbrash me këto siç e kërkosh. A kamse ti kursh me paën zembrën tonë sa ki lakmi? Sënësh e ataftën. Është e brënshme ajo. A mund të, të kursh me paën zembrën të sa so ki urrëtia? Sënësh. Ato mund në vrej kur ti e shprimir po rales sa so ka konkurse është ataftë nga sa josh në brendin. E kjo vjen për thot, të thotë rregullojë brendin tënde, ta rregulloj Allah të jashtëm tënde. Cila është të jashtme? Jo ta punë të shumëta, ta rregulloj Allah gjuhën tënde shumë fol, si më vepru, si më usil, si më ul, si më ndaj e kështu me radhë. Mirë, por nëse njerëzit janë përpazit jashtëm, formalitetet e tyra, ç'së më udokë si më të jashtëm, si formalën, duke mos i kushtuar më të brancës, pa dyshim se kjo është pastaj, pastaj rrugë për dështim. Kjo është pastaj rrugë për shgënjim e kështë mëradu. Andaj këna mësën se ka besimtarës i kërë qëtë seka përparësi dhe ka prioritete në jenë e ti të përdiçme. I kërështë nëve me një ahiretit përparësi e ka zotin gjellë leuale dhe kërësit i para kërësit njerëzve dhe mundohet me përmërsu dhe brendshme ti me largu zilin, me largu lakmin, për ngopsin e pastaj i rregullot edhe e jashtme e ti, i rregullot pamjen e ti, shëndeti e shëndetit e ti, e punën e ti, fjalët e ti, e kështu me radhë. Prandaj në sallatën e malluar që Zoti xhalla xhallahu të na mundson që të punojmë për këtë botë dhe të fitojmë, dhe të kemi balancat, por edhe të na mundson që të punojmë për ahiret dhe të ketë breqet angazhim jon për ahiret dhe nesër për Allah të dalin të pasun në kuptimin e veprave, fjalëve, shpërblimit e kështu me radhë. Zutë në mundësuhë gjithashtu të dërnëzër që meslejë mësë Allahot të kemi të ndërtuar, e jo të rënuar, të kemi të regulluar e jo të prishur, të kemi të përmishësuar raportën me Allahon e jo të shkëputur, nga se gjitho mëkat është një sopat që godet litarë në raportën me Allahon. Në gjitho gjitho punë e mirë është një fije këti litarë që e fuqizër. A në të të të të të të të të të të të t apo po do me rreziku litard e, e raporteve me saman me sopatin e mokatëve. Dhe e treta, ti kushto vëmendje zamrave tona, brëndis ton, ta pasojmë nga xheolojia, nga zilia, nga pangopsia, nga urrëtia, nga mendimi i keq, e shumë vështë e tçia, që pasoj Allahu xhallat na përmesë të fjalshmën ton, punën tona, veprat tona, fjalën tona kështu më radhë. Dhe kjo është një porositi e ceka ka çarkulluar vazhdimisht në mes të njerëz mirë. Andaj shqiptohet që ne ku pasoj tek ja këtu mjedisit. Ta shkëmbejm kët porosi mes vete, kët këshillë të art mes vete, t'i ja rikujtojmë rëndësinë e këtyre porosive vetëson nga se jemi njerëz, gabojm, harrojm, habitemi, andaj i lumë ai që e ka një shok e një mik, i cili ia kujton kët porosi, ose edhe i lumë ai cili është shok i mirë për dikën e ia rikujton dikujt kët porosi të artë dhe këtu udhëzime që të paroton sikur se sika i shkon bën në mesin e e tyra. Mëka që për e dho fund, ka arko e zanit, sa fat rëglojnë sa të këtë mundësi, pa pas nëvoj që gjithë gjumat të thejme, rëglojnë i mirë dhe të pregandidin për namaz. O salam ala Muhammadin, o ala Ali, o salam ala të salam, o salim e këthirë.